מזמור, פ"ד. למנצח על הגיטית, לבני קורח, מזמור. מה ידידות משכנותיך, אדוני צבאות, נכספה וגם קלטה נפשי לחצרות אדוני. לבי ובשרי ירננו אל אל חי. גם ציפור מצאה בית ודרור כן לה, אשר שטה אפרוכיה את מזבחותיך, אדוני צבאות, מלכי. ואלוהי, אשרי יושבי ביתך, עוד יהללוך, סלע. אשרי אדם עוז לו בך, מסילות בלבבם, עוברי בעמק הבכה, מעין ישיתוהו, גם ברכות יעטה מורה. ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון. אדוני אלוהים צבאות, שמעה תפילתי, האזינה אלוהי יעקב, סלע. מגיננו ראה אלוהים, והבט פני משיחך. כי טוב יום בחצריך, מאלף, בחרתי הסתופף בבית אלוהי, מדור באוהלי רשע. כי שמש מגן, אדוני אלוהים, חן וכבוד ייתן אדוני, לא ימנע טוב להולכים בתמים. אדוני צבאות, אשרי אדם בוטח בך.